Boas noites, gracias por estar aquí. E como sempre, dar as retinas a portas áltabras, porque sen a súa aprobación, os altos dos facos serían moi dificultores para, para isto. Ben, vou, vou a presentar ao conferencista. Bueno, so xa cerramos Frenxello Mato, licencioso de Filosofía Románica e Filosofía Galego-Portuguesa na Universidade de Compostela. Teutéase na Universidade de La Codunha con unha tese sobre Antonio Nodíada Baela. Foi profesor de ensino secundario ganhando pras de catedrático e literatura galega no ensino medio. Despois de usted obductoramente acedeu como profesor titular á facultade de filosofía da Universidade da Codunha así mesmo é autor de diversas obras que, que vamos a mencionar Antonio Nollega Baella obra completa lingua galega, normalidade de conflito gramática da lingua galega que vos recomendo volúmen xun, dou, treze, catro lingua, nación e identidade No está Estilística, la lengua galega, que fue premio de la crítica de Galicia a la investigación. Antorocía, la prosa la literaria medieval, Sebastián Martínez Risco, Chaita y Poeta, Obra inédita y Esquicida, Océculos Oscuros, etc. Y como él se aparece, toca ya él. <risas> así doi, está, ¿sí? de estar. Pois boa tarde, eh, agradezo moito esta presentación, agradezo tamén o, o convite para estaros aquí para falar así mandar da pala e eh, agradezou uh, certamenteis pues, a presenza de todos eh, todas eh, as persoas que aquí asistise esta intervención. ¿no? Eh, o tema que, que me dieron, eh, eh, aquí quien manda, no, no. es eh, las Irmandades de la claro, las Irmandades de la Fala claro. es eh, un tema amplísimo, ¿no? Un, eh, eh mas a mas agora Stephen consultable de venda que escribiu xusto isto verdade non que ese libro eh de provincia a nación tan que serían 160 de páxinas eh, falando das demandas da falta portada pitar sene aquí en pouco tempo que o xa ser definitivo Eu tá son eh, un historiador, miña, eu son eh, filólogo como sabedes, ou un profesor de eh, da área de socioloxía galega e e por tanto a miña intervención vai escorar un poñiño cara á socioloxía, non? Eh, tamén farrei algunha incidentalcia no no tema da lingua, etcétera, porque primario que está moi é fundamental no tema das irmandades falar da lingua é fundamental claro máis além disso pois é o que, onde eu me movo habitualmente non? ben, pois eh, daquela vou eh, começar en primeiro lugar eh, quero eh, facer referencia a estas dúas efemérides que se conmemoran este ano 2016 non? por un lado temos o centenario das irmandades da fala fanse agora os 100 anos da fundación das Irmandades da Fala aquí eh, nesta cidade da Coruña non, non longe de onde estamos nós e tamén se dá a coincidencia de que neste ano 2016 eh, tamén é o ano eh, que a Real Academia Galega dedica a figura de Manuel María eh, para a celebración eh, das letras galegas como coincide que Manuel María pois, eh, é un dos máis firmes defensores eh, da lingua galega eh, un, ou, non un senón o que máis eh, versos dedicou á exaltación da lingua galega evidentemente a relación que hai entre Manuel e María e as hermandades da fala é moi grande, non? as hermandades da fala eh, naceron para, eh, como primeiro objetivo, defender, eh, eh, socializar, eh, ampliar os uso da lingua galega. Eh, a lingua galega na obra de Manuel María, pois tamén ten unha presenza constante. Temos aquí unhas nesa, imaxes, non? tamén a, a Casa Museu, eh, eh, en Oterrio del Rey, pois que hoxe é eh, un lugar de, de referencia onde se reúne algu legado eh do poeta eh, evidentemente pois unha visita obrigada eh neste ano de volver a paseo un dos libros eh, que Manuel María escribiu para as crianzas, para os nenos pequenos é eh, eh, Arruas do Vento Ceide junto no? con outros eh, eh, el mesmo no prólogo que lle escribiu a este libro dicía que o facía en eh, este un concreto máis orientado cara aos nenos eh, da cidade é un pouco para tentar explicarles eh, a historia do, do noso país no? para que os nenos conhecesen a historia da Galiza eh, un dos poemas é eh, ese que daba por título a revolución irmandiña que Ricardo espiraba en Galiza o período medieval o povo fixo e justiza en irmandad comunal pois os nosos irmandiños co gran reixordo, re, reixordo por días saíron polos camiños na busca dun novo día. Foi a irmandade galega unha unidade do povo, etc. etc Continúa o, o Puerba. Ben, vemos aquí esta referencia creo que tamén eh, afinada eh, en relación co a Irmandade da Fala porque come o evento irmandiño pois é eh, o nome de irmandiño tamén o utilizáábamos a Irmandade da Fa. Eh, a Irmandade Galega que aparece aí pois, eh, eh, vemos como una, un sector importante da Imandade da Fala eh, mesmo de vos título de Irmandade Nacionalista Galega eh, encantada por risco, etc. Por tanto, eh, as Irmandades da Fala Fa eh, eh, do primeiro tempo do século Lourente, pois eh, teño desde logo vinculación algún tipo de vinculación con aquel movimento irmandiño eh, de fin, dos finais da Idade Media cando o povo tamén eh, ali eh, se organizou para eh, defenderse das agresións dos señores, etc. Ben, pois, pues, as irmandades da fala eh, no dinte, pois, pues, te, teñen outro objetivo, máis tamén, digamos, que pretenden ser unha eh, organización do povo para defender, neste caso, a súa propia lingua, e logo e, como iremos envolvendo, a súa propia identidade tamén. Dese de mesmo libro, eh, a rueda do eh, tamén hai eh, un poema de Manuel María que se titula así, As Irmandades da Fala e o Estatuto de 1936, eh, que comerpa a Irmandades da Fala contra o que centralismo deronlle ao povo galego un claro nacionalismo. entender eh? As Irmandades da Fala Supoñen a fundación do nacionalismo galego ¿no? e despois das irmandades esforzados galeguistas gañaron grandes batallas fixeron grandes conquistas ¿no? claro o estatuto do 36 en fin eh, non sei se eh, houve conquistas importantes por exemplo no ano 36 tamén se declara eh, legalmente a cooficialidade do idioma galego no estatuto de autonomía en el que logo pois non, non tivo ocasión de entrar en vigor pola, pola sublevación militar do 36, etc. máis ahí está o labor de Bóbera, de Castelao, etc. aquén tamén este mesmo poema eh, nos versos que venen a continuación, pois Manuel María eh, dedica eh, versos de exaltación e logo temos aí un poema eh, titulado Cantiga dos Amigos da Fala de Manuel Ugris Freire que é unha das figuras importantes da Irmandade da Fala das Irmandades da Fala en Xeral e en concreto da Irmandade da Fala da Coluña esta composición da que aí ponhos aos primeiros versos eh, foi tomada como o himno das Irmandades da Fala na Fala gallega vive hai alma da nossa terra a redención de Galicia nos seus acentos la latexa pobo que o seu verbo esquece é traidor á natureza como irmáns todos falemos a nobre fala galega amigos da fala somos o amor de Galiza sea etc ben, evidentemente neste himno das Irmandades da Fala la esas mesmas ideas que están nos poemas de Manuel María ¿no? defensa da Galiza, do país defensa da, da súa lingua, da súa identidade e a lingua como elemento sustancial da identidade do, do, do povo e, unha brevísima introducción sobre o contexto histórico ¿no? e, estamos as Irmandades da Fala Eh, nacen no ano no? Por tanto, estamos nos eh, primordios si queremos, do, do século XX nese momento estamos produciendo mudanzas sustanciais eh, na sociedade galega no? no tránsito do 19 ao 20 pois vai desaparecendo a fidelguía rendista chegase eh, a abolición dos foros un proceso lento claro, que se sustancia no ano 1926 e iso dalle acceso ao campeseñado a propiedad. da terras eh, por outro lado produces eh, un desenvolvimento dos sectores secundario e terciario eh, fronteo primario tradicional no século XIX tamén comezan digamos os deslocamentos do mundo rural para o urbano dunha maneira significativa eh, estamos asistindo nesse tránsito do XIX eh, en todo ese primeiro terzo do século XX o movimento agrarista non? Eh, singularizado sobre todo na solidaridad gallega e tamén na acción gallega de Basilo Álvaro, movimentos agraristas que tiveron grandísima importancia que nos veron moitísima xente que están moi vinculados eh, coa literatura, coos co diferentes autores mas tamén co, coa propia eh, as propias irmandades da fala non? As, propias, as irmandades da fala nacen vinculadas en eh, o movimento agrarista e nutrense de moitos persoeiros que traballaron e, no campo agrarista e, un exemplo disto temos no poeta e, Ramón Cabanillas que é o poeta por excelencia do agrarismo aquilo que cantou o arte miño a folla do redillar, etc., non e saltados versos de, de defensa do eh, do mundo agrario, do compeseñado fronte aos caciques aos rendistas, etc, etc. E logo o propio Ramón Cabanillas de ser un poeta do agrarismo pois foi tamén o poeta por excelencia das Irmandades da Fala e pon unha referencia a Noriega Varela porque Noriega Varela é outro grande poeta desa de altura non? da época das Irmandades Eh, o que pasa é que Noriega eh, non é un home comprometido coa causa das irmandades nen tampouco propiamente coa causa do agrarismo Aínda que tivo, pois hai uns momentos iniciais, pois algún poema eh, eu creo, un, en fin de, de compromiso con, con amigos eh, agraristas e galeguistas o caso do propio de Basilio Álvarez Eh, etc, porque que o levaron a escribir uns cantos poemas eh, de exaltación do agravismo e eh, do campesiñado eh, eh, de crítica do caciquismo. Mas logo deses poemas Noriega Varela desdixose toda a súa vida non quise saber nada, ocultounos, nos non nos incluiu eh, na, na súa obra que que foi reeditando etc, portanto en Cabanillas e Noriega, pois logo falarei algo máis dele se, se teño tempo pois son eh, os dous poetas da, da época da época das Irmandades mas un plenamente integrado foi militante das Irmandades Ramón Cabanillas participou activamente na, nas asambleas das Irmandades datra foi ben, o, o poeta da Raa que era coñecido na altura como poeta da Rapa e o poeta por experiencia das irmandades. No? Enanto que noriega, poisis logo aliuse mesmo cos inimigos das irmandades da Pala e foi un crítico feroz eh, das irmandades da fala, como veremos que temos tempo. Ben, eh, como en fin, se prepara claro, cando aparece un fenómeno eh, un movimento pues, eh, non aparece así de repente no? por arte de máxica entón eh, hai uns precedentes en primer lugar, claro, está temos o que pasa no século XIX o paso do, eh, do primeiro movimento provincialista logo o, eh, a, con António Farado, etc o paso ao regionalismo, con Murguía e Brañas, ben, todo, todo ese tránsito de provincia á región eh, ben, vai preparando o camiño á aparición das Irmandades da Fala non? Eh, polo medio está o movimento eh, de recuperación eh, da cultura galega, da literatura o que coñecemos como resurdimento non? que se produce fundamentalmente eh, pois, na segunda metade do século XIX como nos sabía que o José como figuras centrais ben, que, aí é, se está preparando esa mudanza de provincia-nación como vive la Mending en ese um, volumen extraordinario de, de estudo que, que se ha publicado Vais quería resaltar tamén algúns eh, feitos pre, ah, anteriores ao nascimento das Irmandades. No? Eh, un rugués Manuel García Blanco publicou no ano 1912, un folleto titulado Consideraciones sobre la decadencia y rehabilitación da lengua galega. Eh? Son, eh, estamos catro anos antes da aparición das Irmandades neste folleto faixe unha defensa exaltada da lingua galega, da súa importancia da necesidade de rehabilitála porque estaba en decadencia, etc. Non? Eh, como a lingua vai ser o elemento sustancial que motiva a creación das Irmandades considero que esta eh, obra foi un elemento importante para ir preparando eh, ese camiño Despois tamén é importante eh, a figura eh, que temos aí, non, de Aurelio Ribalta, que eh, é un galego que eh, residía por esos anos en Madrid, en Madrid creou a revista Estudios Galegos, Revista Funcional de Lenguaxe, Financia, Finanza e Turismo, non? Que entre en 1915 e 1936 tirou un prelo 22 números. Eh, alrededor de Aurelio Rivalta en Madrid había un grupo de, de persoas galegas preocupadas eh, digamos por, por Galiza por, por a súa cultura por, la, eh, por o seu futuro é eh, que se podían inscribir moi ben o regionalismo o galeguismo regionalista máis eh, eh, tivo moita influencia tamén aquí e sobre todo influiu eh, como así o reconhecer eh, na persona que citamos a continuación que é Antón Vilar Ponte non? Eh, Antón Vilar Ponte que foi o, digamos, o, o o impulsor fundamental, creador das Irmandades da Fala pois el mesmo eh, ese, en ese libriño Nacionalismo Gallego nuestra Afirmación Regional e eh, Cita expresamente a Aurelio Rivalta eh, destaca o seu labor en favor de, da Galiza eh, e como pois eh, foi un dos inspiradores tamén eh, do, do seu traballo a, eh, para a creación das Irmandades da Fala fixémonos co todo o que, ese proyecto, que final, é ese proxecto un proxecto tamén dunhas 30 páxinas titulado Nacionalismo Galego nesta formación regional claro, este xa é do ano 1906 o ano de fundación das Irmandades mas aparece antes da fundación propiamente das Irmandades as Irmandades fundanceou o 18 de maio eh, este proyecto apareceu, aí teño datos contradictorios unho que apareceu en Xaneiro outros en Marzo mas de, de, de, de caltera maneira apareceu antes da, da fundación das Irmandades é claro, está nos marcando ese tránsito que falaba antes non? de eh, de provincia nación ou de raxio de rexión, do regionalismo de Brañas, de Murgiá, etc. O, o nacionalismo. É por iso que no propio título hai contradición terminolóxica. O nacionalismo galeguista introduse xa o termo nacionalismo para falar do, do galeguismo da altura, mais logo fala de self-afirmación regional, quer decir que aínda estamos nun, nun proceso de transición, ¿no? entón saímos á fundación das Irmandades da Fala e na Cidade da Coruña non? porque a verdade é que eh, as Irmandades da Fala están moi directamente vinculadas á Cidade da Coruña non son a súa creación aquí senón logo en toda a súa evolución ao longo de, de dos anos eh, a, a data do 18 de maio de 2016 a que figura e como e, o día en que se reuniron e, unha serie de, de personalidades aquí, e, sobre todo que residían na feria da Coruña e, na sede da era, Academia, a, na daquela sede da Real Academia Galega esa reunión Eh, estivo eh, propiciada sobre todo por os irmãos Vilar Ponte non? era eh, Antón Vilar Ponte foi xa en artigos anteriores na, na imprensa, pois fora lanzando a idea de que había que crear unha eh, agrupación que defendese a lingua galega mas logo foi o seu irmán Ramón Vilar Ponte tamén que o eh, digamos que concordou con el para fixar unha data concreta e convocar a primeira reunión etc. entón, pues ese rafábito de maio temos aí a, a creación da primeira hermandade, porque realmente as hermandades da pala son un conxunto de, de, de agrupacións que se van creando polo país e a primeira é a fundadora e desde logo a, a máis importante foi a vacía da la Curuña, Hay eh, figuran algunos nombres de las personas que asistieron a esa reunión Lu ¿no? Griffe, Carre Da. Aldau filhos, o Balmón de Lores Xoxo Valdomiro, o músico non? Andrés Martínez eh, Salazar e os seus filhos que eran eh, Martínez Morás Teta eh, Manzi, Francisco Catoira Obedo Arce, Anxel Casal Iglesa Roura o, eh, Os sacerdotes que Toubes Bastantes eh, bastante asistiram a esa primeira reunión moitos deles da Bode Galicia e algún tamén do Ideal eh, e doutros xornais Xoxo de Cerdau Ferrando Flores, por exemplo, estivo eh, formando parte da Irmandade da Zala da Coruña e logo mesmo cando se eh, deslocou a Madrid eh, para xe ser o xorario, pues pois, traballou eh, tamén colaborou en Madrid coa, en fin, coa, coa agrupación Irmandiña Correspondencia entón, eh, nesa reunión decidiron crear esa Irmandade dos Amigos da Zala con ese título ¿no? elaboraron uns estatutos elegiron unha directiva Nesa, esa directiva estaba persiguida eh, por Antón Vilar Ponte e eh, o vicepresidente era Antonio Balcaz así, por tanto, temos aquí esa placa eh, tamén conmemorativa dese de acto de, de Fundación das Irmandades e eh, a IMAX e a de Antón Vilar Ponte que é figura clave en todo este movimento. Logo, eh, de inmediato, se vai extendendo eh, pues a, a idea de, de esa necesidade de crear asociacións que promovan e defendan a lingua galega. Non? E daquela pues a, a A seguinte que se crea é a Irmandade da Fala de Santiago. E, o, e dez días despois, o 28 de maio, no Círculo Católico de Obreiros de, de Santiago, nunha eh, xuntanza presidida eh, por un catedrático de dereito, Salvador Cabeza de León, e, pois, ali eh, se funda eh, esta segunda Irmandade da Fala. E aí, sí, asisten eh, persoas eh, como esas... Eh, Alguns deles, como o caso de Xai de Quintanilla e que era logo era Ferrol, residiu en Ferrol, foi alcalde de Ferrol, etc. Mas eh, naquele momento era estudante en Santiago ¿vale? varios deles estaban estudando ainda en Santiago, outros xa eran eh, catedráticos, profesores veteranos, etc. E a elección dunha directiva deixar deixaron para uns días despois e eh, formaron unha directiva de, de claro, porque veremos como as Irmandades da Fala eh, en principio tiñan ese eh, espírito galerizador de, de promover, e de defender a lingua galega máis politicamente o movimento non estaba nada definido entón, sobre todo nos primeiros momentos houve pues, eh, xentes de moi diferentes potencias ideológicas aí temos republicanos como Porteira, Porteiro Garea que vai ser unha figura tamén fundamental nas Irmandades Eh, Pasín, que era un, un líder obreiro aquel momento en Compostela e logo tamén moderados ou máis conservadores como Cabeza de León, Portela Pazos, Gil Casares, etc. E logo xa se van creando outras irmandades eh, o un de xuño pois eh, crea a terceira irmandade en Monforte e eh, presidia Manuel Banet Fontenla outro personero destacado da irmandade de Rafala que vai ter un papel, digamos, plenimente ao longo do mes de xuño crease tamén o grupo de Madrid e, e, co título de reunión de estudios gallegos non? moi vinculado coa revista aquela de, de Aurelio Rivalca no ano 1928 pasou a denominado secretariado de Galicia en Madrid mas digamos co, cos mesmos objetivos das irmandades logo xa ao longo do verán crean xa de Pontevedra e Orense que son eh digamos, agrupacións das irmandades pois pequenas con, con inestabilidade que moitas delas creábanse logo non tiñan actividade, acababan por desaparecer e ese cadra, pois o ano seguinte, pois voltaban a, a reunirse, porque había alguén que xa eh, daba un impulso en esa tónica movernose bastantes delas nos inicios de novembro, crease Adril Alba, eh, con Lois Peñanovo, eh, que era ali que ha un papel importante mas logo tamén veo eh, recibir a Coruña onde, onde foi consellero non? o primeiro consellero nacionalista na Coruña e aquí foi tamén unha figura moi destacada eh, da Irmandade da Fala Coruñesa o García Armida, Mato Vizoso e logo, mesmo antes de terminar o ano 1906 fixeron xa unhas tentativas eh, en Ferrolen no carballiño que non deron freitos relevantes non? nesta primeira fase Eh, que trazos podemos resaltar eh, en primeiro lugar que de, se trata de agrupamentos patrióticos locais non, non son partidos eh, políticos non é un partido político a Irmanda de la Fala, eh? en fin, de agrupamentos locais eh, diferentes uns dos outros con ese objetivo común da defensa da lingua eh, ten un carácter ideológico moi heterogénio Aí hai regionalistas a bella usanza non? do racionalismo san, é ben entendido que tantas veces citaba eh, Antón Vilar Ponte nos seus artigos máis tranxabía proto proto-nacionalistas e por outro lado o, eh, había republicanos, xente digamos máis progresista os eh, tradicionalistas e os neotradicionalistas non? o denomina denominador común era a defensa da lingua e da identidade galega tiña un carácter lingüístico folclórico sobre todo, si nesta primeira fase onde cessa a lingua é eh, pues, eh, eh, pues as peculiaridades eh, eh, da cultura grega. De resaltar que nesta fase de creación das irmandades e eh, sobre todo durante todo o ano e eh, principios do novecento, eh, é moi ben acollida Eh, nos xornais, ou seja, as Irmandades da Fala de inicio van apontar co apoio eh, eh, dos, de moitos xornais xornais mesmo conservadores, etc porque tamén están entre os comotores das Irmandades están eh, xente eh, moi conservadora, moi tradicionalista eh, os xornais claramente católicos da altura, confesionais pois, eh, ah, non teñen problema en apoiar as Irmandades da Fala então, xa aí vendo como eh, pouco pouco se irán en novembro dese mesmo ano xa eh, se eh, funda ou se eh, crea a, a nosa terra como voceiro da Irmandades da Fala este, eh, esta publicación periódica que tibera una, con, esa, con esa mesma eh, título, tibera unha vida anterior eh, no ano 1907 eh, como órgano de, eh, de asociación agraria eh, que, en formato bilingüe, en, en galego e castelán etc, mas agora tomase xa en 1900 eh, finais de, de 1926 como o voceiro das Irmandades da Fala é eh, íntegramente en galego desde o seu primeiro número até o último e eh, no? eh, desde logo a nosa terra vai ter un papel destacadísimo eh, primeiro porque é un elemento aglutinador eh, para todo o, soao, o movimento das Irmandades da Fala que teñen aí un órgano de expresión común, etc. onde se poden eh, ler uns aos outros e publicar noticias das diferentes Irmandades, etc. e tamén é un órgano eh, de propaganda das Irmandades, non? máis xa eh, eh, de seguida eh, eh, sobre todo segundo vai terminando o ano eh, vai contando os fintes e a ver a vontade de levar as irmandades da fala á política ¿no? sobre todo por parte de eh, Porteiro Garea, dos irmãos Vilar Fonte de Peña Novo, do próprio Ramón Cabanillas etc. fronte a eles Os eh, regionalistas, os que tiñan esa procedencia eh, no regionalismo eh, máis tradicional, etc., pois eh, como Gil Casares, eh, Clar, Rodríguez de Nigúria, García Martí, etc., pois eh, eses non estaban lóxicamente, por, eh, por, por esa conversión das Irmandades da Fala en movimento político, porque eles xa estaban implicados por todas esas xente conservadora, e xa eh, procedentes do ámbito eh, confesionais, etc., eh, nos medios de comunicación diversos, eh, que, que en principio apoyaron con moita simpatía as Irmandades da Fala, todos eles formaban parte dos, eh, digamos, dos partidos turmistas, portanto, ¿no? non desinteresaba eh, esa conversión en partido político. Eh, du durante o ano de 1977, pues, van, van desenvolvéndose as irmandades, elevando a cabo actividades eh, de tipo cultural, sobre todo. ¿no? Eh, intentan crear ou absorber grupos de coros e O xeito de aquí na Coruña, a Irmandade da Rafala, eh, da Coruña funda a eh, Cantiga da Terra, eh, foi o seu eh eh digamos, primeiro, Flavio eh, Rodríguez González sin, eh, que foi foi mesmo tamén un médico xeito da Rara Academia Galega, autor desse grande dicionario, non, eh, enciclopédico da lingua galega, fin eh, académico eh, tamén eh, destacado poeta, etcétera, etcétera logo tamén organizan excursións festas en xebre eh, actos onde eles pudesen contactar coa xente e eh, facer proselitismo para a causa galeguista e eh, tamén eh, encontran a exaltación eh, dos clásicos do, roxir, do resurdimento as figuras de Rosaría, de Curros de Pondal, etc. para atraer eh, xente a causa das irmandades Pues, va a Irmandade da Fala da Coruña pues, vai facer regularmente eh, veladas eh, anuais dedicadas a figuras eh, galegas ilustres, como Rosalía e eh, todos eh, os demais. Convocan eh, concursos literarios en galego, fan exposición de pintores galegos, ciclos de palestras, etc. É tamén é eh, Tentan eh, construir eh, mitos históricos non? acobre a, eh, a figura do Mariscal Pardo de Cela eh, que fora eh, eh, decapitado non? por orde de Isabel a Católica a finalidade da Idade Media entón ese un da facete de Decembro era que ela, pois, eh, pretenden establecer ese 2 de Decembro como día nacional eh, da Galiza os problemas que máis adiante pois acabarán eh, pondo o 25 de xullo como día eh, eh, da nacional de Cali e daquela tamén eh, xa o longo do ano 1900 da fase se vai sustanciando esa deriva cara, ao, cara ao, a acción política claro está eh, un movimento de defensa da lingua é moi difícil desvincularlo da política Se, se pretende normalizar unha lingua como a galega pois que estaba eh, fora do ensino fora do hábito da administración, etc para poder avanzar eh, no uso da lingua na, na súa presenza social etc, pois eh, necesitase eh, apoio político necesítase acción política das claro, os das, das eh, pois acabaron ben convencidos de que había que ir por esa guía no? ese ativismo cultural vai dando paso ideológico e político entón aí Pois eh, ao longo do país vai haber están recollidas sobre todo na, na nosa terra eh, na, na, na, nos jornais eh, da época pois, unha serie de conferencias que van dando as figuras xa máis destacadas e coñecidas naquela altura que van, digamos, establecendo eh, doutrina nacionalista que van definindo o que é o nacionalismo galego evidentemente Antón Vilar Ponte é eh, unha figura moi destacada nese sentido igual que Pinamogo, que Porteiro Garea que Bonet Fontenla, Xoan Vicente Liqueira etc entón é aquí cando xa a, a, os xornais católicos e os regionalistas máis a, ortodoxos Eh, se van tornando hostis ¿no? de, de, o, o, as irmandades da Fala que xa digo en principio as acolleran moi positivamente un exemplo moi ilustrativo é a revista Vida Gallega ¿no? que dirixía pues, eh, Jaime Solá Eh, a vida gallegativa era unha revista de variedades podíamos dicir, non de moda de, de artigos tamén de, de información, de opinión, etc. Sí. Mas a no tempo misturaba poesía con eh, información de, de sociedade digamos unha especie de ola aquel tempo, non? Né, Con, con moitas diferentes tamén mas si cuidaba moito a, a parte gráfica etc, era unha revista man, eh, con moita difusión moi importante non? Que, eh, que había nessa esa altura eh, eh, Jaime Solá man, era unha figura moi singular non? Que, eh, eh, batín con ela especialmente cando a, a, o poeta Noría Gavarela porque eh, tiberon moita vinculación eh, no sentido de que eh, o propio Jaime Solá escribía novelas en... Eh, casi non, non, non vou dizer en galego senón en castrapo non? Ele, eh, pois, eh, facía falar os, os eh, labregos os labregos falaban en galego non galego que non dominaba galego, tal que, que, que se inventaba ali malamente etc. e claro, ele defendía ese tipo de, de galeguismo non? un galeguismo folclórico eh, totalmente eh, De, de corte de, de, de, de tradicional, mas sen ningunha aspiración a modificar o estatus do galego, ni moito menos e de feito, ele foi un dos eh, persoas fundamentais que que foron atraendo a figura de Noria Gavarela para o seu bando, non? E, así el polemizou con Risco pero, eh, no ano de 1920, no ano de 1920 Vicente Risco, la osada eh, Arturo Noguerol tres figuras claves, tamén do, mm, da xeración NOS Da, e nas Irmandades do, do grupo de Orense das Irmandades da Fala e eses justamente para atraer a Noriega porque Noriega era un poeta tamén moi popular junto con Cabanillas eran os dos poetas máis populares do momento entón editaron eles a primeira edición de Dorerno a Lino Orense e, e, así figuran como editores do libro mas eh, xa valía pouco eh eh Noriega xa se desmarcou totalmente deles e os artigos que escribía Xaime Solá e, en vida galega pois era para decir que e, eles estaban equivocados que o nacionalismo que defendían pois que que, que non era o que quería o povo galego ninguno que necesitaba que, que Noria Gabarela era dos deles non dos nacionalistas e efectivamente Noria Gabarela acabou ben instalado nese campo non? por tanto, claro, agora cando eh, se ten, as irmandades se definen políticamente e eh, cando van perdendo os apoios daqueles sectores eh, máis tradicionalistas eh, eh, partidarios do status quo, tamén para a lingua non? entón aquí produce -se esa pugna entre o regionalismo xa ben entendido e o nacionalismo aí nesta altura que non, non voltei tempo para, para tamén a, unha Eh, alianza coa lliga regionalista de eh, eh, Catalá de Cambó, eh, que ven por aquí que, que en fin, que, eh, que mesmo prepara él a participación das Irmandades nas eleccións de febreiro de 1908 mas que logo foron un fracaso para as Irmandades de Zola para a Irmandade que participou etcétera, e eh, ademais pues, eh, os eh, membros das Irmandades acusaban a Tambó de, eh, de tentar controlar el todo, etcétera, e Parte que cabo era tamén un regionalista catalán moi conservador que non, eh, non casaba ben co co os homes mm, mm, que agora estaban batado a pauta nas irmandades, non, aquí na Coruña, Antonio de Ponte, eh los Pena Mogue, etc. Etcétera, etcétera. E vo no grande de 1908, a irmandade da Fala da Coruña, que era con moito a máis importante, a que tiña pues, eh, tiña tantos afiliados ou afiliadas á Irmandade da Falada Coruña como todas as demais xuntas, non? Entón, eh, elixe eh, nunha en eh, fin, unha eh unha reunión que celebran, un novo presidente que lo esteña novo elaboran un novo regulamento crean unha sección femenina as mulleres tiveron unha presenza activa na, na irmandades da Fala e na irmandade da Fala da Coruña en concreto non? Eh, esta sección femenina eh, que se en fin, reunía que tiña moitas reunións participaban eh, moitas mulleres normalmente eran as eh, mulleres irmás, eh, parentes do, dos homens, para llevaban das Irmandades os objetivos eh, maiores que se fixan agora eh, digamos en eh, esta reorganización que realiza a Irmandade da Coruña xa máis claramente política non? xa fixan objetivos políticos que na eh, na primeira reunión non, non explicita autonomía da Galiza a organización do campeseñado solución dos problemas económicos e sociais do país e crean diferentes seccións eh, para organizar o, o seu trabalho e esas seccións tamén xa marcan un pouco calé a, a, a súa a, a perspectiva de futuro non cultura e fala por un lado economía e problemas sociais é outra sección de agraria, e outra sección xa eh, claramente política. Entón, comeza a reconfigurar a idea dun partido nacionalista. Eh, Ou seja, van vendo que é necesario crear un partido nacionalista galego que eh, cerebre a súa asamblea anual, e eh, reunir todas as irmandades, que marque, e defina unha liña política a seguir. Entón, eh, neste proceso, cambio se produce o definitivo salto ideológico eh, do regionalismo o nacionalismo Non vemos que nesse primeiro eh, momento das irmandades pois aínda convivían pois esas dúas almas non? regionalista e nacionalista entón eh, agora si sí que xa esa eh, esa tentativa que houbera de reconducir as irmandades da fala Eh, cara a unha linea católica, confesional eh, pois eh, xa eh, se vai romper definitivamente houber unha semana religionalista en Santiago organizada polos, eh, polo sector máis eh, conservador eh, das Irmandades eh, da, Irmandade da Fala de Santiago Eh, coa concatória feita en castelán ou se eh, a maior parte dos, das persoas que intervinieron usaron tamén o castelán, etc. entón eh, eh, desla nosa terra xa se desqualificou desqualificou totalmente eh, ese acto esa semana que ali celebraron cualificarlo eh, como un aldraxe a cultura galega etc. ou era tamén os xogos florais en Betantos pues, eh, polo mesmo estilo no? eh, eh, convocados en castelán con as intervencións eh, eh, tamén en castelán aínda que asistiron algunhas figuras basida en And da de la Coruña que, que si se expresaron en galego, iso non nos atterraracadouse, non o feito de que eh, algún mantígasen no galego, máis se desqualificouse totalmente o, eh, ese sat, este acto tamén porque claro, os que realmente E, crearan as Irmandades da Fala para defender o galego non entendían como se podían facer actos culturais e, e, en castelán era que era xa, a partir de aí claramente xa todo o sector digamos, e, e, que non tiña un proxecto de futuro para o galego como lingua e, normalizada se pois foi desvinculando e, das Irmandades en efecto xa A partir desta altura, todos os actos, todas as publicacións, etc., que fan as Irmandades da Fala, van ser exclusivamente en galego. Emerxe aquí a figura de Antón Lousada Vieguez, ¿no? que representaba eh, políticamente a dereita, un ¿no? hombre conservador, tradicionalista, católico, etc., mas que se puxo claramente do lado... Eh, de, digamos, as irmandades do lado nacionalista eh, el mesmo pues, definiu a Galiza como nación eh, tanto, foi unha figura fundamental non? porque non? fixo que evidente, tamén as irmandades permanecese hacia o sector, sector que entendendo Galiza como nación eh era tamén eh, conservador como o propio Vicente Ríos Cotero Pedraio, etcétera, etcétera e, e tamén eh, Luzada Vieques que, que era eh, en fin, na zona da Estrada eh, o Boraxe, por aí e pois ele eh, tamén eh, traballou para que a Irmandade da Coruña fose cedendo algún protagonismo non? que eh, realmente tiña un peso moi grande, como le correspondía tamén pola eh, moitísima máis alta afiliación que tiña máis eh, justamente para acentar eh, que o proxecto das Irmandades eh, tivesse unidade etc, pois eh, tentábase que eh, perdese un pouco de peso a, a Irmandade da Coruña e eh, rompe tamén eh, a figura de Vicente Risco como, como ideólogo, Vicente Risco fixémonos que estamos ainda no 1907, no mesmo ano 1927 ainda Vicente Risco creara en Ourense a revista La Centuria eh? e, como somos la Xeración nós onde eh, se creó un castelán e o onde mesmo eh, escribiran que o galego xa non era unha lingua útil para o futuro, que o galego pues, claro tiña tiñera a súa importancia na historia de Galiza mas xa se a situación eh, fora fin, eh, eh, tan mal para o galego que xa non era posible eh, eh, digamos eh, traballar co galego como lingua eh, eh, en perspectiva de futuro e iso escribí a principio do ano 1907 en La Centuria, que publicaron algúns números, e xa e eh, o para finalizar 1987 eles mesmos deixaron de, de publicar a centuria eh, e se converteron pois eh, eh no nas figuras importantes das irmandades da fala eh, no uso do galego eh, na defensa do galego eh, mesmo na implicación política eh, en defensa de, eh, do galego e eh, de Galiza como nación de feito, pues, Vicente Risco pois pues, foi o grande teorizador do nacionalismo eh, galego né? nese momento portanto A figura de Vicente Risco vai ser tamén clave. Ele vai proclamar a súa radicalidade nacionalista, e o seu prestixo, a súa preparación, etc. Pois vai inclinar definitivamente a balanza para o campo nacionalista como temos feito de Cantón Vilar Ponte eh, deixou a dirección do xornal el noroeste que pasara a ser eh, órgano oficioso frente ao Caliquín e eh, coa chegada eh, dos catalanes por aquí de Cambó que, que intervinieran na operación este xornal el, el noroeste pasou a, a estar dirigido por homens das Irmandades da Fala e ser, digamos, como órgano eh de propaganda e de divulgación das ideas galeguistas mesmo publicaba un suplemento totalmente en galego etc. Mas eh, despois aí xa aparecen uns problemas cando se produce esta clara definición do nacionalismo entón deixa de ser ese vocero que era antes. É un feito moi importante e na, é fundamental na historia das Irmandades a Assemblea de Lugo non? que se celebran en 18 de novembro de 1908 asisten 60 persoas de las 6 localidades está apoyada por exornais de, de, de, de, de Lugo, como a idea, idea moderna de la obra de la verdad por asociacións de diverso tipo de todo o país que mandan a súa adhesión, a asociacións de folclórico, cultural, etc e xa preside esta asamblea Antón Lousada Dieguez tanto eh, unha figura xa vivo con, con moito peso aí e Aí participan pois, os persueiros máis destacados eh, do, do galeguismo non da altura Castelao, etc. que ali aproban o manifesto programa que dá por finalizada esa fase regionalista definitivamente do galeguismo e que abre esa fase de galizanación eh, que vai ver para adelante. Non? E aí onde eh, se fai ese manifesto programa eh, que, que recolha en primeira plana a nosa Terra, que era o seu órgano de expresión e non vemos na letra pequena nese segundo parágrafo que é o, o previo non? que é, eh, digamos, na declaración previa de, é onde recolle esta tan citada eh, afirmación non? nas irmandades tendo a Galiza todas as características esenciais de nacionalidade nós nomeámonos de hoxe pra sempre nacionalistas galegos xa que a verba regionalismo non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas e aí logo venen uns contidos programáticos non? ao longo de todo ese manifesto que moi sintéticamente eh, prometan proclamar autonomía integral da nación galega, modín, é eh, que eh, o que realmente pro, propuan é eh, a creación dun poder político galego e eh, con alto nivel de competencias unha Federación Ibérica igualdad de Igualdade de Relacións con Portugal, sufragio universal con sistema proporcional, igualdade de derechos para as mulleres supresión das deputacións provinciais, que ainda hoix andamos a voltas con elas, xa o galeguismo eh, pediu a súa supresión nos anos 20. Eh, ou antes de pasarmos coa oficialidade do galego e eh, a galegización eh, das administracións públicas, normalización da cultura galega, digamos, son en síntese as propostas máis relevantes, non? Na augo unha serie de asambleas que claro, eh, se aquí quisiéssemos ir contando a intrahistoria das asambleas isto, eh, teríamos votar aquí días non? simplemente unha nota unha de cada modelo a segunda asamblea foi en Santiago en novembro de 1909 aí eh, comezan xa a aflorar dúas vertentes non dentro das Irmandades a, a que representa a Irmandade da Coruña con Peñanogo e a de Vicente Risco Castelao e curiosamente Dilar Ponte que foi o fundador das Irmandades na Coruña que, que, que residía na Coruña etc., pois eh, adereuse eh, foi xa aderindo ao, ao grupo de Risco non? a terceira Assemblea en Vigo en abril de 1921 Pues, eh, realmente o, o máis relevante eh, a aparte de, de, de revisar algúns puntos así menores, etcétera, pois que crean un consello permanente, porque as irmandades da Fala tiñan un, dire, un directorio un, eh, digamos, unha dirección que era eh, formada polos presidentes de todas as agrupacións ese era o órgano de dirección máximo mas non se, se reuniu nunca non se reunían, non, eh, non funcionaba non era nada, acentón aí se se crea un consello permanente onde, onde vai estar Risco, Vilar Ponte as figuras máis destacadas decídeno de, de aí logo xa, eh, pero claro eh, esa liña diverxente que xa se comezara a ver en no 1989 na Asamblea de Santiago pois foi agrandando nesta de Vigo e xa a cuarta Asamblea a Monforte en febreiro de de 1932 e a asamblea da ruptura da da división das irmandades da fala, unha división entre por un lado a irmandade da fala da Coruña, Senvilar Ponte, é a que se vai chamar a partir de agora a irmandade nacionalista galega, que está dirigida por risco e eh, eh, Vicente Risco vai recibir o, o título o nome de eh, Conselleiro Supremo na realidade eh, preparou el mesmo preparou uns estatutos, un organigrama interno etcétera, e ele se converte en pues, un es, eh, eh, nunha, eh, dirigente penipotenciario el, todo eh, pasaba por ele, etc. Eh, esa división xa marcou o, o futuro da... Eh, nas Irmandades da Fala durante os anos sucesivos, non? por un lado mas é, é moi difícil aquí explicar moi brevemente cales eran as diferencias digamos, a, a Irmandades da Fala da Coruña o que propuña era participar activamente eh, na política e na selección, sobre todo presentarse a selección para, para feixar íbamos como se presentara na Coruña eh, Eh, Lois Novo eh, salía eh, como conselleiro, o primeiro conselleiro nacionalista que falou un galego no Concello da Coruña era eh, Antón Vilar Ponte pois eh, de número 2 eh, non servía directamente de, de residuo eh, por, por votación mas desde logo en eh, ese momento estaba eh, moi implicado eh, nesa liña eh, querían seguir eh, nas sucesivas eleccións que seguían convocando eh, querían participar eh, activamente. En tanto que a, a Irmandade Nacionalista Galega de Risco eh, propunha o gasto tensionismo electoral, non presentase as eleccións, mas non é tan simple como a veces eh, recollemos ou decimos os profesores nos, eh, nas aulas que eh, ando hai que sintetizar moito, non? que outra era a liña política e esta a de risco era a liña culturalista non é exactamente así porque eh, os textos de risco eh, realmente tiñan unha concepción política moi clara eh. o paso que eu decía que, claro, como electoralmente non hai a posibilidade de incidir de eh, etc, pois pues, era no tempo era eleccións que se eh, marcaban no ámbito español e tal, e ele decía quería eh, conseguir un ámbito político propio para Galiza por, eh, do, do ámbito español, portanto non, eh, non estaba por esa participación direta, portanto a, eh, a liña non se pode cualificar escondidamente de culturalista e que tamén, eh, si de abstencionista do punto de vista electoral, non? Tón aí xa esa diverxencia Eh, eh, dos anos eh, posteriores eh, o, a Irmada Nacionalista Galega de eh, liderada por risco máis máis que estaba Antón Vilar Ponte Castelao, fin, e logo xa as figuras máis destacada do galegismo servou eh, eh, a Quinta Sabre da Coruña no ano de 2023 onde ratifican o o xa os textos e antidamos a a estratexia aprobada eh, na a de monforte e eh, ratifican a lideranza de de, de risco que vai continuar prácticamente con plenos poderes eh, fin que que hoxe en branco partirían ensaierados, no? Un movemento deste tipo E despois eh, despois desta eh quinta assemblea coso pues, que deu o sea, a folha ditadura de, de Primo de Rivera, eh, hai aí houve unha desbandada do nacionalismo, sabemos aí que pois, eh, eh, varios sectores das firmas da fala eh, colaboraron eh coita de Primo de Rivera, mais ninntase que era podemos facer unha división eh, taxativa entre uns e outros, non? O sector de risco, o propio risco o a a etc Eh, no primeiro ento colaboraron, ocuparon cargos, eh Risco foi o deputado provincial, é eh, conselleiro en Ourense, eh, nomeado eh o novo residitatorial, li e eh, lo eh, foi vista da, da deputación de Pontevedra, etc. Porque lles prometían na altura de Primo de Rivera, allí a mancomunidade comunidade galega, De crear e de narra deputacións, de crear a man comunidade canto nelos, e conseguiram un obxectivo eh, político fundamental, era aquela era máis taménogo ter eh, persoalizables da irmandade da Fala da Coluña que tamén afectaron ah, eh, laborr eh, ainda que menos, eh, menos significativas eh, com a dictatadrogo. o caso é que dentro todo ese proceso, logo tamén a represión propia da ditadura, por exemplo, a nosa Terra, que abordaron de expresión da, das sirdades da fala, poisis eh, foi son tipo da censura, entón tiñan que, eh, que eh, pasar os artigos Por, por, por esa clima, eh, o contido político diminui moito Da maneira que durante os anos de ditadura de Cribo de Rivera Na nosa terra hai moita información sobre conferencias Sobre filosofía, etc. Pero información política moi pouca Porque non estaba utilizada eh, Claro, iso foi creando unha auténtica desbandada eh, eh, Nas irmandades durante ese período Logo, xa, eh, a sexta asembrea Se celebra eh, na Coruña Eu ten a sede da Hermandade eh, da Fada da Coruña eh, coa para a asistencia ao risco de, de, de todo osu, porque aí se produce unha confluencia de novo, pois pues, tan desfaroado quedara o, o movimento das Irmandades da Fala que, digamos, a, a necesidade obriga non entón, pues, eh, eh, reunificáronse, aída que eh, foi unha reunión máis menos formal, non de reunificación porque as asfertas de fondo persistían máis xa logo no, no ano 31 dezembro se fai a a sétima asamblea en Pontevedra, que realmente é a asamblea onde se disolve a a, a, a, firma, disolve a da fala e se crea o Partido Galeguista. O ser a firma da fala realmente pois pues, eh transforma eh, partido político, eh, de carácter nacionalista que é eh, o precursor nome do Partido Galeguista e aí participan pues, boa parte do, de de todas as personalidades deste movimento unos pequenos datos da revolución da afiliación, que a partir de 1906 había seis grupos locais e 200 afiliados afiliados, En novembro do ano da foto, pois trece agrupacións, 700 afiliados afiliadas. mas fixémonos que de 700 afiliados que habían toda a Galiza, a Irmandade da Fala, 350 eh, estaban afiliados a a da Coruña, aínda a súa eh, importancia, non, eh, eh, que tinha no Gafanove permanecían 500 persoas afiliadas, no 24 xa en plena ditadura eh, baixou a, a 200 o número de afiliados eh, e despois da ditadura renun, van renacendo as irmandades non? no 1929 xa xa xa agrupacións e 700 afiliados de novo recuperanse máis ou menos os, os, os números que había en 1928 e no 1931 había 46 agrupacións hai tempo unha ficha de afiliación que está asinada, este esta hermandade da Coruña está asinada por Antón Pilar Ponte non porque era o presidente da hermandade da Fala da Coruña ben, o corpus doutrinario das hermandades da Fala por un altémbolo, nese libro que xa é librinho, o non de, de Antón Pilar Ponte que citara antes, nacionalismo gallego apuntes para un libro, nuestra formación logo tamén de Vilar Ponte Pensamento Cementera, publicado postumamente no ano de 1971 pois recolha ali moitos dos seus artigos etc, que forman parte dese corpo doutrinario das Irmandades non? O, o libro Teoría do Nacionalismo Galego de Risco e, pois foi o e o, o, o un libro fundamental da altura, o que marcou, digamos, o, a doutrina do, do nacionalismo galego, e iso tamén foi o que lle deu a Risco pois unha prevalencia, un prestixio moi grande dentro todo o movemento, non? Logo ele publicaría el publicaría torno a Partido de Galicia en 1930, era parte de moitos artigos que escribía Risco, pois na nosa Terra, na revista Nos, etc onde pois, se fixaba os criterios doutrinais do movemento tamén Ramón Vilar Ponte publicou o Dócrina Nacionalista no 1921, e logo as outras publicacións tamén eh, deste mesmo tipo, non? Xoan Vicente Viqueira foi un ideólogo importante tamén, non? Veo aquí o pues, estivo aquí de profesor, eh, no Instituto da Coruña o no Instituto da Guarda e... Eh, e... Eh, eh, a súa morte postumamente en 1930 porque foi unha figura malograda como foi Lóis Peñanogo, pois se publicaron ensaios e poesías un libro onde recollen pois, alguns, poemas, alguns poemas dele mas tamén moitos textos eh, de doutrina política no? E logo, pois, a artigo de Víctor Casas, de Antón Lousa Dieg, de Diego, de Peña Novo, de Porto e temos un volume prosa política no tempo das Irmandades da Fala, publicado naquela colección eh, da nosa terra e da SPG, pois, temos aí todo un volumen con textos dese tipo. Non? E aí temos, xa dieron todas esas obras, pois boa parte do pensamento político eh, desta xeración. Eh, levaron a cabo as irmandades un labor editorial importante e eh, publicacións periódicas en galego a nosa terra, eh, que foi o seu boceiro do ano de 1926 a 1936 a revista Resurgimento de Betanzos que durou bastante menos de a 23 a revista Nos, non? que, que eh, se dito de 1920 a 1936 durou por tanto, a feña do inicio da Guerra Civil non lle ponho lugar tal porque se publicou en todos os sitios, como publicamos en Obráns logo na Coruña, logo en Santiago andou eh, mudando de a revista Conselho de Vigo de Lugo, de Lugo con, con bastante menos importancia tamén é importante o labor editorial ah, claro, unha das formas de eh, difundir o galego de, eh, de facer que o galego gañe prestixo era eh, que aparezca na letra impresa que aparezca portanto, nos xornais e revistas mas tamén que en libros en galego crear. Entón, crearonse esas coleccións populares del da de narrativa breve, ¿no? Celtica en e Ferrol. Eh, Lar en eh, a Coruña, que temos, por exemplo, eh Pantela Fome que foi o, o primeiro libro eh, que publica o Pedro Pedraio eh, eh, en galego nesa colección, eh como este, pois aparecen outros outros barrios non? e logo temos a grande eh, editorial nacionalista nós aquí na Coruña eh? de, de Anxel Casal unha figura fundamental eh? Eh, que foi o que dixo castelao, que fixe un eh, Casal máis eh, porranita que todos nós non? porque entre os 100 mellores libros da literatura galega do momento, pois editou Anxel Casal eh, nesta editorial nós que de era alborada en Pontevedra que foi unha revista con bastante menos trascendencia tamén podemos consideraros a, o Seminario de Estudos Galegos como unha derivación das Irmandades da Fala non? é unha situación fundamental da, na nosa historia na investigación eh, da, sobre a historia a cultura galega hein? foi postanadamente por un, estudantes universitarios hein? Atacados, como Loistovío, Buforreira Carvalho Calero, Filgueira, etc e aí participaron tamén como un coordenando xección todas as figuras centrais eh, do nacionalismo da altura non como Castelao, Risco, Coedillas, etc Unha das eh, vertentes tamén eh, eh, a que xeron prestar especial atención ás Irmandades da Fala é eh, a educación, porque sabían claro, para a e no futuro da lingua galega pois, eh, era necesario que houbesse un ensino en galego entón, eh, tanto do punto de vista teórico como práctico pois, houve iniciativas non? Eh, neste sentido, Xoan eh, Vicente de Iqueira pois, eh, eh, publicou eh, artigos eh, relevantes falando da, eh, da necesidade dunha escola eh, en galego e unha escola centrada en eh, na Galiza na, digamos, en explicar o, o, o que é o noso país a nosa cultura, etc. Vicente Risco tamén se da ouro ese plan pedagógico para a galilización das escolas Crearon esas escolas de enseño galego e onde xoaron un papel activo en algunhas mulleres como María Miramontes, que era a muller de Ánxel Casal e tamén Elíbao eh, que apareceña nestas en segunda fotografía non? E, e outras. Non? E estas escolas pues, o, o que tiñan era eh, ese obxectivo de que ob unha educación galeguista tamén desde a infancia. E cabe dicir no un que as proximidades son elementos fundamentais para a educación e para a divulgación do galego, então crean eh, o Conservatorio Nacional Nacional de Arte Galego, así titulado, eh, Fernando Zori foi o primeiro director, e aí se come a representar obras que tentaron levar polos por diferentes eh, localidades, porque levando teatro en galego, e sobre todo un teatro en galego onde aparecían pois pues, eh, eh, xente de, da clase medio, da clase alta, Ta, eh, pois, falando en galego iso era moi importante para tentar prestixiar o galego entre os seus propios falantes os estudos filológicos eh, tamén na época das irmandades pois, foron eh, erruindo, non? foron aparecendo e <risa> hai unhas persoas ainda que eh, digamos que eh, realmente non tiveron tampouco unha eh, grande tras tendencia máis desológo, suponemo pasou xa a puigá, tá isto, non? A Real galega, pois, eh, comezou a publicación dun diccionario galego-castellano no ano 1912 e eh, desistiu no ano 1928, eh curiosamente coa palabra cativo, E eh, eh, finalizou ese diccionario na palabra cativo. Eh, en todos esos anos, pois somente puideron a regra da galega, a unha historia moi eh, digamos moi triste, tamén, moi, moi pouco activa, e eh, xou un papel ás eh, veces pois, eh, moi eh, pouco eh, dinamizador é o feito de que non fosen capaces neste período non? que van aí pois, de dar catorce anos, ou pres de facernos, de, de, de facer un dicionario pois ser xa significativo. Non? Logo, apareceu a obra de José de Santiago Gómez, que non sa el vinculado cos Irmandades, Filología de la Lengua Galega, tampouco é un libro especialmente relevante, máis do pouco que temos sobre filología galega nesa altura. Logo, xa así, si, un home das Irmandades, como é Leandro Carrel Varellos, publica un conténio de gramática galega, que é un, digamos, unha síntese gramatical moi pequena, Porme digo, no de, vai asinada, eh, como RA, que son parte eh o de, sexa, oh, son as iniciais de Ramón Albariño e eh, parece ser to eh, conduza pesar que era de Leandro Carreal Albarellos, non? Mais fixemo xa, xa que o ese contendio de Gramática está eh en lingua galega, xa, porque as gramáticas do Galaconobe estaba toda feita galega, estaba feita en castelán máis logo ven unha gramática de moito máis salento e importante que é a gramática de Manuel Euglis Freire de 1922, gramática do idioma galego. E esa, podemos dizer, a primeira gramática por outro outra un, unha síntese, un compendio mínimo esta é unha gramática eh, ainda que é bastante devedora da desaco e arce máis é a primeira gramática eh, completa, feita en galego R, por tanto, escrita en lingua eh, galega logo depois o vocabulario popular galego castelán eh elaborado por Streira, por Cristóvillo, por Manuel Magariños, Cordal, Cargús, eh? E logo Leandro Carrel Varellos tamén publicou un dicionario galego castelán, eh, o primeiro volume no ano 1958. Eh, eh, o segundo no ano de 1931 uh, de Andro Carrera Varello era un membro activo eh, do, do grupo Coruñez das Irmandades eh, tantos fundadores e eh, por tanto, tamén unha persoa moi activa eh, eh, en todos os ámbitos non? tanto no erudito eh, como tamén no, no, eh, no activismo político non? o seminario de estudos galegos publica algumas normas para a unificación do idioma galego xa no ano 1931 cando as irmandades pues, já estaban distinguidas mas vemos que aquí aparece tamén ou, se, esa vontade de codificar o galego non de tentar unificar e dar unhas normas ao galego e curiosamente hai un vocabulario que, que aparece nesa segunda fotografía vocabulario castellano galego de las irmandades da fala un vocabulario feito en en castelán un vocabulario eh, a de coa palabra entrada en un castelán e a traducción ao galego, pois eh, desde ano 1933 é moi interesante con todo a a introdución que fan eh, tamén en castelán, necesariamente a, a ese vocabulario, mais e eh, que unha parte lle nome, non outra ten ningún autor de eh, eh, de seu Aí o vocabulario da Irmandade da Fala, portanto o autor e a Irmandade da Fala. E nesse contodo nessa área introdución está todo o pensamento das Irmandades da Fala sobre a lingua, etc. o vocabulario como preparación para o que ten que ser un dicionario xa completo feito en galego, etc. din que o dicionario é para que os galegos e os portugueses poidan eh, consultar eh, as súas dúbidas, etc. e declara esa vontade de aproximación do galego co portugués eh, todo por aí non? está aí tamén o, o pensamento que, que mente, está presente nas Irmandades da Fala da Tora o traballo do gozeiro Freixo Mil, non, que chazón, chegamos xa pouco fora do, do, do, eh, da toga un da, das irmandades, e tamboco foi Mil, Mil, foi un homem implicado na gas, E era cala eh, moi brevemente xa porque o tempo pasa, vou falar un pouco desse, do modelo de lingua das irmandades da Fala, eh, as irmandades eh, da Fala, eh, aparecen pois eh, num momento onde o galego escrito xa pasara por unha etapa eh, primeira de que Carvalho Calreiro chamaba dialectalismo, no representado eh, pues, por cantar gallegos de Rosalía logo unha etapa interdialectal eh, que podía representar a zona de Rosalía primeiro os escritores escribirían de acordo coa fala das súas propias localidades o dialectalismo cada un escribía como eh, escultaba aprender a falar logo intentábase recoller modalidades de lingua das diferentes zonas de Galiza xuntadas aí sería a etapa interdialectal eh, a época as Irmandades sería a etapa supra dialectal. Non? O galego xa se, se tentaba construir un galego común fora da, eh, dos diferentes dialectalísticos. Con todo, pues, temos aí outra clasificación establecida por Fernando Salgado de Monteagudo, onde eh, no, eh, marcan eh, a etapa do galego insedizante que ha que, perfectamente encaixa na época de antes do papejar na época das Sirmandavos. Aí unha primeira fase do galego escrito, non? Que é o galego popular, que é o galego anterior á época das Sirmandavos, podíamos decir, né? chega desde os inicios eh, do uso escrito do galego no 19 até finais do século E, onde aparecen moitísimos castelanismos um, hai o caso de Cantaxe de Gallegos de Rosalía, por exemplo, o outro de Novas tamén non? E, é o galego popular, o galego que fala xente e cos eh, castelanismos eh, todos que cuidasen aparecer aí mas eh, logo claro, ese modelo de galego popular con tantos castelanismos alarmaba un pouco a que as persoas tamén máis comprometidas con idiomas gracias Pues claro, un galego onde pues, conseguimos ser eh, hermosa e eh, eh, cuna etá de difini os castellanismo facer sobre a ver, pues, parece que eh, iso non pode ter moito futuro. Entón, eh, intentanse eliminar os castellanismos, será que lá, intentase construir un galego en xer, un galego auténtico. Claro, intentar construir un galego auténtico por persoas que non teñen preparación filolóxica como eran a inmensa maioría, pois levou a un modelo de lingua moi artificial a etapa das irmandades deste galego enxerrizante era a etapa pues, de todo o tipo que chamamos os profesores de galego os o do galeguismo ou hiper-enxerismo ¿no? que de cito aceptaban fundamentales os grupos cultos ¿no? que todas aquelas palabras cultas había que deformalas de alguna manera para que non coincidísen co español, de maneira que o lector convertíase en leutor redacción en revolución e eh, por aí eh, claro, ese é un modelo o modelo propiamente das Irmandades da Fala. Tamén eh, aquí hai un... Eh como esta etapa puxou pues, eh, a vinculación do galego co portugués tá presente no discurso sobre a lingua das irmandades, eh, Vemos o que opinaba e que vemos, sabemos, o que escribiu Castro Alves sempre en Galiza sobre a relación entre galego e portugués, eh, en fin, eh, como se mostra eh, mesmo din en eh, unha carta a Sancho Lobo que é partidario eh, da unión entre galego e portugués, ate o galego se confundir co co portugués. Eh, mas eso Castelao faño teóricamente má práctica, ele escribe pues, un, modelo de, un modelo de galego por certo, bastante eh, porque eh, Castelao si tiña un dominio eh, un, eh, ese eh, collera ese, ese xénio a lingua, ¿no? entón um, lendo Castelao, os textos de Castelao daquel tempo pues casi que son moi próximos do modelo eh, normativo de oixo ¿no? eh, porque ele non tiña tantos castellanismos como a maioria eh, dos outros autores mas teoricamente defendía esa aproximación do galego-lógico-portugués o propio risco pois pues, se practicou introduciu posas etimologías e, as grafías etimológicas o uso do, do Gué, do Iota non? etimológicos fronte o Axis e, moito dos seus textos e, o que máis claramente se recatou pola via reintegracionista e propuña o modelo do portugués para galego foi xo a Vicente Lín, Viqueira non? e aquí é e tamén onde temos de novo as dúas figuras poéticas de Noriega e Cabanillas que citaba o inicio non? E Cabanillas foi o poeta digamos o oficial das Irmandades da Fala ele participaba do ideal do ideario das Irmandades da Fala foi membro activo das Irmandades da Fala etc. E entón escribía tamén ese galego propio das Irmandades da Fala eh? ese galego con con bastantes eh sen non? En tanto que non lle agavarela, non tivo esas preocupacións. Loriega Varela non era galeguista, políticamente non era galeguista. El non defendía ningún futuro para o galego, nin nin ni tinha unha concepción política de Galiza, para nada, non. El, el ah, estivo e fora de algúns devaneos iniciais, xa digo por influencias, tamo claro, estivo moi, imi, contado co pelo como Castela perdón, como ter o Pedral entre porque estivo ali de mestre tamén, no der da proximidade de de Vicente risco de los abadies, de Novegón, etcétera, en Ourense, e, portanto, en algún momento, pois pues, algunha influencia puideron exercer, pero máis foi totalmente momentánea, pasaseira él foi sempre un tradicionalista moi conservador, un ultracatólico Eh, eh, en esas eh, estivo sempre sen ningún sentimento eh, digamos eh, de tipo político, galeguista ou nacionalista menos, e portanto eu tamén que o tou polo galego como a súa lingua literaria ele escribiría no galego nindoñense eh, que ele eh, aprendeu ali en Mondoñedo e eh, eh, que traxadou a escrita É claro está, o modelo lingüístico de Noriega Varela é muitísimo mellor que o vasir mandado de sen xerado, que é muito máis auténtico, é porque é un galego moito máis natural. É claro. E que por riba logo estivo confrontado cos con nacionalistas, pois é, aproveitaba que os nacionalistas e as Irmandades da Fala utilizaban un galego que consideraba horrible para botar joven en cara e ridiculizálos. Entón, vou fazer alguna pequena referencia a isto. Nuna carta que lle que lle escribiu a Teixeira de Pascuais, tamén é moi, moi relevante, non? Teixeira de Pascuais escribíase coa intelectualidade galega do momento, entón, o que pasa é que eh, Turraban del de un lado para otro que no sé cómo no toleaban, ¿no? Eh, Noriega Varela criticaba ya a vaguillas, criticaba ya a risco, criticaba ya a nacionalistas. Eh, Os otros criticaban ya a Noriega, ¿no? Y el día se alino medio tentando eh, compasinar con todos ellos como podía, ¿no? Eh, Dice allí, para engrosar esos filtros, Por tanto, Risco escribía a... a Teixeira en galego, claro. Mas Moriaga no escribía en castellano. Para engrosar en sus filas, Dios nos tenga de su é condición indispensable no se ver ninguna palabra de gallego. Para engrosar nas filas, non se condición... ni ninguna palabra de gallego. Ellos inventaron unha jerga abominable. ¿no? Sabemos como... Noutra carta de 1935 dirixera a Trapero la... Pardo dille. Fuimos á Coruña teniendo unha telada coa almiña nun fío, porque sempre en enfrente Fendi... da Academia Galega, e enfrente y enfrente de las Irmandades de la Fala, siempre, siempre estuve en contra de las Irmandades de la Fala, ¿sí? él dijo clarísimamente, que llamamos de la Tala, él llamaba Irmandades de la Tala, porque para él estaban talando o galego, estaban o eh, recortando, estaban o destruyendo, ¿no? en ese aspecto no me faltaba razón, es ¿sí? as demandas de la Fala tanto querían o galego tanto querían construir un modelo de galego auténtico e con futuro que estivesse eh, descastronizado, que cayeron en moitas eh, eh, incorreccións, claro, porque non tiñan tampouco preparación ningún criterio por que orientase e ainda despois da guerra no 43D con inimita de ternura na nosa lengua de arrullo tan encontrado con el calor dos irmanciños da tala che como escolichi. Entón, eh, vou ter aquí agora uns textos que escribiu eh, Noriega no gaiteiro de Lugo, que era un, un calendario moi popular, ata ah, chegou á miña aldea, miña aldea en, en Bergantiños, non? Dicir, venías de 30.000 xentores eh que que non é realmente nada baladeia, sino era un calendario que que, que servía pola feiras, era un pronóstico non de, eh, do tempo, eh, que eh, tivo moita, moita, moita divulgación. Noriega me Ixo, o, o fació casi todo ele, desde 1931 ao 1935 non? entón este é o xiso do ano de 1931 e, entre outros versos e que aspide a irmão irmão das irmandades da fala retratá-lo antes peilá a cachaperna de um cunha putinha na mar, e unhos gadaños ao longo e xa será era dos voces generosos que entome a parva cos moxilóns e a broma certos hermóns que hai que tomar o a e a nosa faliña tanto de Rosalía o Divino doce, linguaxe que eu canto xa nunca máis será xino recastado de Esperanto sabemos como, en todos estes xoizos do que ele escribía para o Vendiro de Lugo e estará dando caña continuamente os nacionalistas galegos así irmandades da Fala e tamén os partidos e as personalidades da, da política española digamos progresistas, desferda, etc a faña contantemente machacada tamén E agora traigo aquí a colación a Figueira Valverde. Figueira Valverde tiya mudanza e non había positiva como un dos por eh, doas importantes, dos seminarios de estudos galegos, to que participou moi activamente a tefro. Entón, eh Nora Gabriela eh, aínda seguiu escribindo. Estes se textos do gaiteiro de Lugo no ano 1935 por exemplo ese, tamén Prada se arraigaba seguirei ovando voces Santo Cristo que erva mala os barbarismos atroces dos irmancinhos da tala portanto, volvía a insistir niso, non. máis logo os dos anos da guerra civil 1937, 1938, 1939 esos mesmos eh, suizos do ano do gaiteiro de Lugo foron de aparecen sen autor ali, eh? foron de atribuidos a Noriega Varela, foi o propio Cirgueira que en dixo, porque despues pasou a facer o Cirgueira, o Gaiteiro de Lugo a partir da Guerra Civil, porque Cirgueira eh, foi de Catedrático de Literatura Española pois Instituto de Lugo, e pasou a facer o Gaiteiro de Lugo entón, despois eh, dixo yo a Claudio Rodríguez Fer así o recolhe eh, Claudio Rodríguez Fer nos seus eh, traballos que fixe sobre a literatura galega durante a Guerra Civil e dicía que lle foi preguntar por eses textos que aparecias en autores que le vieran e dibuque dixo que eran de Noriega e como de Noriega ha sido foron recollidos eu tento demostrar nese librinho eh, que esos textos non son de, de Noriega, senón que son do próprio Figueira, o que pasa que son textos de, de, que logo a figura de Franco etcétera, entón Figueira non me interesaba nese momento reconhecerlos, mas fixémonos no modelo de lingua, non xa, eu porque tam, a parte de outros moitos elementos eu baseome para tentar demostrar que son de Figueira, non de Noriega precisamente na lingua e aí Por, eh, por vir polos siños do sul. Xáis na vida valega que utilizarría ese hipergaleguismo siños cu un fecal y se orche fala de un vivir duro, siños de sacrificio donde vida levián, é ou fala de povo, cristián o apóstolo unha haha terminología, que nogais un pregaría. E a fideira porque fideira era casta na aquel tempo era nacionalista e eh, membro edilixente eh, do Partido do Partido Socialista fora, como no, no 39, pois xa, xa se estabas bien a día, estaba por aí. Ben. Entón tamén eh, vemos aí como podemos confrontar o modelo de lingua de Nora Gavarela, máis auténtico, por máis popular, máis auténtico, e o modelo máis artificial das irmandades eh e do próprio Figueira, ben, na literatura puciana, pois, eh, eu non sei, eu tenho que terminar, non? Xa xa xa momento, e terminou voltando a Manuel María porque tamén Manuel María eh, tamén moitos poemas en defensa da lingua galega como eh, pretenderon eh, foi o objetivo creado eh, polas irmandades da fala o iso de Galiza eh, somos nosa xente a máis a fala se buscas a Galiza en ti, tens que a moi ben, podría tamén eh, ser eh, emblema eh, do pensamento que tiveron as Irmandades da Fala. Pois máis nada, e eh, moitísimo obrigado pola atención. Aplausos ben, temos, temos que agradecer a, a Charlo, eh? sintetava a confiar que, la, la que, eh, que eh, no creo molestar a nadie que fue más más pesante poco que podía ver. Eh con esto no quiero molestar a nadie, pero no puede haber coloquio porque yo a 9:30 no se no lo hasta 9:30. Eh lamento otra sea eh pero no podemos obligar a baruta mental, le pido disculpa. la verdad no, es que no me no un poco, no, Porque usted me no está muy amplio, no, eh. No, no, un poco, Pero tengo que solamente mejor. Y bueno, por nada, más,